бо тут очиняються двері, і точно за графіком постають на порозі Вова, Алік, Жора, Валера, Юра теж прийшов, хоча був запрошений для Таньки, яка хитро не з'явилася, бо сама точно вигадала все це. На день народження, а як його привести так, щоб Костюченко знав і пам'ятав його довше, ніж Олю гад. Бо він думає, що це так легко забути, що коли йому дзвониш про день народження, то він спочатку виділюється. Яка це Оля? А, -а, а Оля, привіт! Ти, пробачу, я не поздоровав тебе, бо я не знав, коли він у тебе. Можна подумати, що він раніше хоч раз поздоровив. І от тепер заходять Вова, Алік, Жорік, Валера. Які ніколи не забували, і не тому, що вчилися з нею в школі, а тому, що ставилися до неї як до людини. І навіть Юрік, який хоч і був запрошений для Таньки, а теж ставився, хоч та й не прийшла. І всі дивляться на Костюченка так, що він починає розуміти. Тобто Танька вірно розрахувала що коли Оля позбирає їх усіх разом, то обов'язково щось станеться саме собою. І трапиться, бо коли запрошуєш усіх, щоб прийшли без подарунка, то кожен собі вважає, і тепер всі здивовано дивляться один на одного. А особливо на Костюченка, який навіть з ними в одній школі не вчився, а жив десь на водозаводі, місці, про яке ніхто в Києві не чув, якщо, звичайно, сам там не жив, як Костюченко, який одразу відчув, бо він був хитрован і зрозумів, що це буде йому день народження, а не волі. Це якщо він залишиться після нього цілий або, в кращому разі, під ранком. І от всі разом сідають за стіл. І Костюченко розуміє, для чого вони всі сідають, бо їм тепер не вистача одного. Швиденько напитися, щоб була йому усім спільна причина, а потім вже цю причину швиденько реалізувати. лупануть його водозаводського, і він бачить, що вони садовлять його не біля дверей, а під стіну. Може б він і не хотів туди сідати. Навіть біля балкону його не пустили, бо він був один, а Вова, Алік, Жорік, Валера були не одні. І навіть Юрік, який з ними в школі не вчився, а виявився з ними, бо його запрошено для Тані. І хоч вона не прийшла, а не сталися давити її хлопця під стіну, а Костюченка. Він бачить, як нарешті щасливішують очі волі, бо скільки він її знав, вони ніколи в неї такими не були загадковими. «Я хочу сказати», раптом каже він так швидко, «сказати тост про Олю, що всі перезирнулись. але як ніхто з них ще не випивши, то вирішили випити спершу для початку, і ніхто з ним не став спорить. Навіть Юрік, який був тут єдиний, хто нічого не зрозумів. Він був запрошений для Тані, хоч йому потім треба було йти в депо на нічну зміну. І от Оля бачить, як Костюченко хоче говорити тост, бо до цього, він гад, їй нічого такого навіть приблизного не хотів казати. Навіть не признавався, де він живе. Та що там? Телефона його робочого не давав, доки вона сама його не взнала. Як і район водоканала чи водозавода, інтуїція лише їй підказала, в якому районі міста він мешкає, бо сам би він ніколи не признався, гад. Всі подивилися на Вовку, бо це він мусив вирішити. Той почав думати що як не цей Костюченко буде говорити першого тоста про Ольку, то тоді доведеться робити йому самому. А що він міг сказати про неї? Міг. Але це треба ж було балакать. Нехай каже, кивнув він. Костюченко тоді вхопився і почав усім наливати по повній. За іменинницю по повному, пояснював він щоразу, бо зовсім ще не знав, що говорити про Олю.